مستحب دا لباس مستحب د درمیان روي په لباس کې ولا يقتشركو تاهيدن کي علاما يجري به بلا ضرورت او سهاجت د ساده معمول لباس نه شي چې باغې د ابناک ثابت شي ولا مقصود شرعيين بغير ذي مقصود شرعي نديدا سينكاي انمر ابن شعب بن ابين جدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله يحب اللامن ساتي يورا تشويني اثار نعمتي اثر, آغا اثر, آغا اثر ذنه متخل عل عبده پابند باندې مال ورګړې دولت ورګړې نو الله خو هي چې د دې مالدار یو سرات وی وګوري رواه ترمذی او قال حدیث حسن باب